Så alla med för dig okej. 3 2 1 klapp. <skratt> <skratt> det gick sådär. Fyrta vi engången tillbaks för och okej. Okay. Ja men då ja. alla med för det 3 2 1 klapp. Så. Ja, ja men nu nu nu hör för <skratt> <skratt> det jag tror inte vi börja Ja vänta förlåt. 3 2 1 klapp. Vad vill ni? Det är dennis Dämpa förhjälvete, klappa inte klappa för dig själv Sista ja. gången Tre, två, ett Klapp Åh ja, ja. oh, gud Det här hjälper inte mig för att synka den här jag grejen. vet. Ah. Okej, okay, på riktigt Tre, två, ett Vänt, du såg inte klapp Måste säga klapp väl. Okej. Tiden måste det på honom jävla artist med oss. Det är näst för tredje. Om vi kör 3 2 1 och sen bara klapp då. Utan att säga klapp. Okej. 3 2 1. Nämen suson. Att sen börja ta kommando för allting. Okej. Ta. Nu måste vi tysta oss kulla först, käften. 3 2 1. Klapp. Ja, ah. ge en varm applåd för podcasten Dinkel! Så är välklart. hej och välkomna till podcasten Dinkel. Alltså, missa inte här. Jag tror att vi skulle slippa dialekten. Här. Jag, har, jag, jag trodde att vi skulle ha något här ordentligt ingång på där. Så Så vet du vad? Jag skiter att vi spelar upp den, spelar upp den igen faktiskt. Ge en varm applåd för Podcasten Dinkel! Då sa välkomna till podcasten Dinkel här um, Avsnitt 13 uh, I den här uh, serien Av uh, konstiga podcastavsnitt Yes! I, den här, i det här yep. avsnittet har vi ett uh, Vi har ett gäng med uh, medlemmar I Dinkelpodcasten Vi har bland annat Anton Dörgrövaren yeah. I För har, uh... Andra gången andra. i historia sitter jag i min lägenhet. Trevligt, vi har uh, Dempa, med oss. som. Och vi har Niklas med oss. Och det, det är jag. Och uh, sen har vi som då är jag som liksom, är någon form av programledare. Jäkligt okay. oklart varför eller någonting, men nu är det sådär. Det Killen som det. skrek mm. på oss för före bumper precis. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det gjorde han inte. Blink. Nej, Nej <laughs> Uh, dess, ja. Ja, i, oh, idag har vi ett sånt Vi har ett sånt rafflande avsnitt När vi faktiskt ska snacka om saker som vi själva har gjort Jag har aldrig ja. gjort, gjort Innan podcast det ja. Nej. Vi tänkte att vi tar det här Vi tar det här konceptet med att prata om saker Som man själv har upplevt Och så ska vi försöka spåna vidare på något spännande det, det kan väl vara något intressant Ja, ska... ja det är mycket smidigare Att jag ska prata om något som Niklas har upplevt mm. Då har jag har jag en fråga. Skulle vi uppleva grejen själva? Alltså? Alltså, nu, nu kommer det till nu är det så här att alltså, vi, vi behöver inte upplevt det själv. Utan man, man kan faktiskt, man kan hitta på saker man kan använda sin fantasi i det här fallet. För att man, ja men vad bra mm. så så det, får, det vi kom fram till var väl att eh, någon form av temaavslut? tema avslut. Just det, så var det. Tema är avslut i den här mm. äh, Så får vi säga vad vi, vi landar till. någonstans. Man kan avsluta ja. saker på många sätt. Men jag eh, inte avslut så Limpa har du avslutat för... sen sist? Ja. <skratt> <skratt> <Uppvarligt, lite>. Ja. Jag har inte dit jag Jag finns fortfarande kvar och så. Ja, jag ja. ja. ja. ja. nej. Eh, ja, ja, jag måste sörta till den början på det jag måste bryta temat direkt på att jag har ju faktiskt oh. avslutat någonting. Jag borde avslutat någonting. jag har inte avslutat. Okej. Okay. Nej. För att ge lite kontext så här så, så ska jag avsluta min, min doktorsavhandling Egentligen idag Men eftersom att tryckeriet är Som tryckeriet är punkt, punkt, punkt, Så kan, kommer jag lämna in mina saker på måndag istället Så att jag kommer att fortsätta jobba lite med, med grejerna över helgen Men i stort mm. sett så är jag färdig mm. Så att jag skulle kunna säga att jag har avslutat min avhandling idag Oj. Vilket känns Som handlar om min, min avhandling handlar om Varför har ingen av oss frågat det? Nej, det, ni, ni är så ointresserade Av vad jag håller på med Ni är, vi är så bra kompisar, vi frågar inte Nej, precis Men, Min avhandling har titeln Physical characterization of engineer nanoparticles mm, Eller hur? Så den, den, handl eller hur? Den, den handlar helt enkelt om hur man kan Karaktärisera eh, nanopartiklar I olika situationer Dels då hur man gör rent praktiskt i labbet, men även om man ska karakterisera dem i till exempel en, på ett företag eller på en arbetsplats där man tillverkar partiklar, hur man upptäcker dem och hur man ser, okej, okay, är den här metoden ni använder, är den bra eller är den dålig, eller släpper ni ut hur mycket partiklar som helst, om ni inte borde släppa ut. Lite sådär. Du har kommit fram till... Jag har kommit fram till, det är en sån... Ja... Jag hade ju inte direkt en, en, en sån här frågeställning Hur gör man det här Eller hur gör man inte det här Utan mm -hmm. det är mer en än ett det, det, det, <laughs> För det kan det, de, de som läser den där men Nej men det, det mm. blir, det, men det blir mer ett konstaterande Att för att kunna Karakterisera de här partiklarna På ett sätt som är relevant Så måste man dels veta vilken fråga Man vill besvara Vill man besvara mm -hmm. frågan släpps det ut någonting alls Eller vill man besvara frågan Vad släpps exakt ut Hur mycket var så mm. är, det, är det väldigt olika svar på den här frågan Så att man måste anpassa Sin, sin metod till, till frågeställningen Det är väl egentligen den, naja, den okay. slutsättningen jag Kommer fram till Om du anpassar mm. frågeställningen till mig Så måste man Helt enkelt Man måste välja rätt instrument För den frågeställning man har Så man kan få äh, fram rätt svar Ja, precis Eller, mm. snarare, man, man, man kan analysera Väldigt mycket man kan lägga ner jättemycket resurser Men mm. det finns ofta Enklare vägar till Ett svar som är tillräckligt bra För att man ska bli nöjd så att säga. Absolut. Hur frustrerande det, det, för det, dig det, Är det, det, det att egentlig... umgås och prata med oss? Vad, vad sa du? Andra? Hur frustrerande för dig Är det att sänka dig själv till våran nivå När du pratar med oss? Mm. Men jag fattar liksom Det var ju jättemycket snack om När jag skrev min kandidat Att bara såhär, viktigast är Vad är fråga, vad är det ni vill ha svar på Formulera frågan så ni kan få ett vettigt svar Inte så här jättestort Eller hur Men det är lite den den, den stödcentralen kommer fram till fått mm. väldigt mycket basera och, och får ta Antons där nej, jag, jag är van vid att svara på den här typen av frågor, det, det är något sånt här jag har övat på i tio år liksom att svara ja. Så det, det är inte något, något jättemycket ja, medvetet. det var inte det att jag inte förstod det du sa nu heller utan jag bara kände hur förenklat det var det du sa, jämfört med uh, hur du har skrivit ja, det alltså hur mycket det, det, det är du förenklade det blir att göra en sån här förenkling liksom, mm. för jag, jag vet, jag vet ja. var vilka andra vilka, vilka frågor jag brukar få efter liksom. men, men så här att det, det är egentligen inte ett, det, är, det är lite över ett icke-svar egentligen men man kan ju mäta jättemånga saker med de här metoderna som finns till hands liksom. men samtidigt, samtidigt är det så att vissa av de här metoderna är, ger väldigt detaljerade svar som inte är Jätterelevanta i slutändan. Så att man kan lägga ner mindre resurser på att undersöka saker med, genom att använda. Genom att tänka lite innan man ska Man börja mm. mäta. Liksom. Och det är inte en jätteupptäckt eller så där. Men, men om man tittar i de här ja, artiklarna som jag har skrivit och som har varit med så. Då kan man få fram lite mer så där. Men Men om man säger kontenten av avhandlingen av, av, av blev att tänk efter lite förra det borde funka fungerat. Ja. <laughs> ja, men, men, men, men limpan. Ja. Du har bidragit till forskningen. Ja, men jag, du, tänker här, jag tänker så här då tänk efter lite innan vad var det du sa? tänk efter lite innan innan man börjar mäta och bestämma vad man ska. Okay, så tänk efter lite innan man börjar. Hur gick det med den här podden tycker du? Um, uh -huh. Alltså jag har ju gått på, uh, på att inte tänka igenom alls egentligen mm. Hur <laughs> går det, det när är du så... lyssnar igenom uh, men, men, och känner, Då men, måste det, du höra det, allt en gång till Ja men det är en av jag, jag ser ju det här som jag, jag är väldigt duktig på att skilja på arbete Och fritid <laughs> <laughs> Det är inte jag faktiskt uh, men, men just när det kom till en podden så, kör jag, så, så ser jag mer att Det här kör vi mer på lösa Bolino Än vad uh. jag sköter mitt arbete på Faktiskt jag kan inte skilja alls på arbetet Nej, du grabbar jag... hela trägan av Masala nu någon annan Jag har inte du ens en bara, igen? vad fan? Oh. Det, är, det är jobbigt när du tar med jobbet hem Liksom har ett lik ja. i garderoben Och din flickvän öppnar upp Och bara, Anton, varför tar du med jobbet hem För hela tiden Och du bara, åh oh, förlåt jag glömde Och så bara, och bara oh, just det, fan det är, den, den ska på 20 år. Ah, ja. Jag får åka tidigare vart Ja, ja vad ska du göra efter det här avslutet Ja Jo, eh, så det här avslutet som egentligen kommer på måndag så kommer det vara en massa provtryck av den här eh, avhandlingen. Och sen kommer jag då att svara den här då, eh, den 22 ja. september kvarter 9 lund. Oj, eh, så att efter det så kommer jag och eh, ja, jag har lite annat att sopa rent alltså framför egen dörr så att säga. Med lite kurser och sånt där som måste fixas. Men eh, efter det så är det ute i det stora okända där som alltså, jag har inte riktigt vet vad det ska vara. Är det första gången sen du sen någonsin du inte vet vad du ska göra efter någonting? Eh, ja och nej. För att igår fick jag ett samtal från en gammal eh, kursare som erbjöd mig ett jobb. Oj! Eh, eller en timanställning i alla fall. På ett företag ah. som sysslar med egentligen det jag har jobbat med. Eller, om, om det skulle vara något företag som jag skulle bli anställd på så är det väl kanske just det företaget rent. Mm. Alltså... Eh, Kunskapsmässigt och eh, hantverksmässigt squad jag var liksom. Äh, så de, de ska sätta upp ett labb som jag typ har mm. jobbat så med. Så måste det. man veta det. Vad är, är det om man med som ringde. Vad ska man veta om det jobbar klippa pods? Ja, jo jag vet, tack så mycket men nej det är inte det har ingenting med podcast att göra. <laughs> mm. <laughs> hur många nanopartiklar är det i den här flashlighten? Åh mm -hmm. <laughs> oh, gud. In i det här låret med partiklar så jag Inna min penis <laughs> Det här är ju lite roligt Den är liten lite som, lite som ett nanorör ah. <laughs> Det ska jag säga jag så Jag får i mitt nanorör här Men vill man stötta är den här podden Så, så kan man gå in så. på Patreon <laughs> på konst Podcasten en och donera en dollar um, Nej eller hur Då ska det sägas att jag Det har ett steppts typ, jag har ju steps, eh, 13 avsnittet jag, eh, jag har inte dratt pengar för någonting För att jag tycker inte att det har varit upp Det har inte något upp till Som är, är värdig att dra pengar En för alla ja, Men tanke på att det är jag som har hand om, om Patreon-sidan så är det väl jag som har hand om det ty ty ty Tycker jag sådär lite naivt Men jag vet inte kan, Alltså jag tycker ju vi alla gör lika mycket i den här podden Så jag nej, förstår inte ja. varför du ska fala. Nej precis, All, alla gör, alla lägger ner Exakt lika mycket arbete och tid I den här podden Så att eh, nej, jag håller med dig Anton vi, det ja. Ä... Mm. ja Ja, men så, som, vi, som vi pratade om innan vi började spela in När vi pratade om det här tidigare avsnittet mm. Vi var ju lika Alltså jag lägger inte lika mycket förberedelse Som du tar, alltså vad kan det ta att klippa ihop det här Nej. Fem minuter liksom och Nej, men precis, Jag lägger ner jättemycket då. tid på researching för det avsnittet mm. Ja men eller hur, så att det, är, det är inte mer än rätt Att vi, vi lägger liksom fem minuter Per uh. avsnitt var Tycker jag uh, ja. Så att det, det är inte mer än värt ja, Eller det är, det är inte mer än rätt Det är så stort Till lyssnarna liksom att är det, för det, här är ju ja, det är så många kanaler att det. Alltså, vi, är ja, ja, vi, folk folk det, det. vi spelar in en halvtimme men det blir en timme material. Ja men det, det är ju för, för, för att vi spelar alla bumpers live. Liksom. Ja eller långt Först skulle du bara veta vilket samma jag har att jag skulle hitta ja. Och hur jävla tajta vi är när det kommer till. Ah nu är det dags för bumper Ska jag dra igång eller ska någon ställa en fråga? Kör vi igång nu, nu. har vi kört och bumpor. Dra igång. Whatever. Säg vad det spärs <hör> Hej. Det är verkligen det, det dummaste igång. Jag jävla här, hey". Det jävla frågar och så Hej. Vet du vad? jag Ante, Jag går, hem ta... jag går hem. ja. hämtar. Fan det bästa som finns med Skåne nu. Ja. Ja. ja. Jag, det, det är verkligen något med att jag börjat säga ja. Nej, jag pratar med er. Det är ja. ditt fel. Tack. är limpan. Aha. Notera att jag inte blandar du... ihop dämpan och limpa. Jag råkar börja, börja säga att det är början på limpan. <laughs> <laughs> Nej, Okej, okay, men då, då kör ja, vi seriöst. Okej, okay, Anton. Mm. Du, har du avslutat någonting sen sist egentligen? Fan vi kryssar fram där. Eh, de här frågorna. Eh, ja. Eh, <laughs> jag, mm. idag faktiskt. Det är nu fredag kväll klockan kvart över tio. Mm. Och eh, jag gjorde min sista arbetsdag idag På uh, stället jag har arbetat på sen jag yeah, till studenten uh, I princip mm. en, uh, ja, men jag hade En, en vinter har jag inte jobbat samt en månad förra året Där jag mm. var mellan två tjänster på samma arbetsplats Med det sagt så är... Eh, det är inte så länge sedan. Jag tog så inte, visste jag. Det är två vintrar sedan. Men. <skratt> <skratt> mm. men jag, har hunnit, ja, jag har hunnit jobba tre somrar, två och en vinter. Så att, på samma ställe, jag har en sommar jobbat på det här innan, och jag är innan. Som vi ja. nämnde i både förra avsnittet, som var presentationsavsnittet, så har jag är då jobbat som jag grävare. Äh, men nu har och, du grävt din sista jobb, så att säga. Ja, eh, alltså, det har jag faktiskt gjort Jag eh, Ja, det är ju skönt eh, Jag hade ju semester i mm. två veckor Och sen har jag jobbat den här veckan Och sen när jag slutade jag idag så att, Jag har bara jobbat en vecka plugga... nu Men Vad strax då? före min semester så grävde jag min sista grav Lilla. Jag ska plugga istället Gräva upp ja. Ja. <laughs> Vad ska du plugga? Däremot däremot, alltså Jag har ju garanterat sommarjobb på samma ställe när jag kommer tillbaka nästa sommar Eftersom jag mm. inte flyttar för att plugga Utan jag är kvar på samma ställe Så har jag ju Fan vad du älskar köp. Vad sa du? Fan Nej jag, jag du älskar min flickvän Och jag tänker inte flytta längre ifrån henne uh, Jag Jag Hej Kristoffer Triumph uh, Jag ska <laughs> Jag ska läsa ett tekniskt bas så jag ska inte plugga så jävla mycket utan mm. Eller, ja, det vet jag inte än. Men alltså, jag, jag har ju inte gett mig in på mer än ett år. Men det är lite för att nu har det gått ett par år sedan jag tog studenten. Och jag känner att det är dags att känna på och plugga igen. Så jag inte låter det gå för länge. Vet inte vad jag ska göra. Dags att ta på universitetsstudier och mm. sådär. Va? Okay. Eh. Vad var du läste på gymnasiet egentligen? Jag läste ekonomi. Ekonomik. Men det är jättedumt för att jag, alltså hade på högstadiet, jag gick i naturprofil. Och hade. Jag ska se, jag hade VG på hälften av naturämnena och MBG på hälften. Kom ihåg vilka som var vilka. Och sen läste jag inga naturämnen på gymnasiet. Vilket var Ja, ah, Okej, okay. jag tänkte att varför, äh, varför är det som man. Äh, Tecknens baser om man har ett sånt intresse. Också. Men, okay. äh, ja, man... ja, nej, men jag läste ekonomi för jag inte trodde jag skulle klara natur. Mm. Men mm. i efterhand så kände jag att man insåg att aha, du kunde ha. Liksom, Lagt upp naturstudierna, hur det har lite så alltså, jag hade inte behövt läsa de svåraste grejerna utan jag hade kunnat gå på min nivå. Då måste jag ställa, alltså det här är ju off, -top off, -topic. Man, off topic. Off topic. Precis off topic. Eh, för den stereotypiska okay. bilden, alltså vi som känner dig lite grann, vet lite hur du ser ut, vi vet lite vad du har för intressen och sådär. Visst, därför jag absolut alltså... inte som en smart med det här. Nej nej, nej, nej, nej, nej, men inte det. Utan, uh, den, den bilden av ekonomiare som jag har, den stämmer ju långt ifrån överens med den människan som jag upplever att du är. Och ja, du, nu, då är det ju då jag... frågan. Uh, nej, jag vet absolut inte hur du var i gymnasiet, men frågan kommer att, så som jag upplever det nu, det är ändå två år sedan du tog studenten, tre år sedan. Ja, det är. Vad fan blir det? Två och, och ett halvt år, typ Mm. Eller ja, då kom, eller då kommer ju frågan För jag vet ju, de som var lite annorlunda På ekonomiprogrammet det jag pluggade De var ju extremt mycket utanför Det här ska jag absolut inte ja, vet, Här ska jag säga att det är helt, helt tvärtom Jag gick för okay. att börja med På den skolan som på något sätt är Alltså jag gick på katedralskolan Vilket i folkmund kallas Katterstek, alltså såhär riktigt stek Grej, det är den Populära skolan, eller mm. man ska säga Det är de coola Människorna mm. gick. Men det var inte därför jag gick där för att. Ja. Ni då jag bara här. Ni har insett att jag inte är populär. Eh. <laughs> okay. Nej, men. Ja. ja, nej, jag är. Um, inte det är det ja, Jag är ju inte opopulär på något sätt, men jag liksom. Jag är ju inte den killen alla vill ha. Va? Eh. Nej, men jag menar, hur passade det du vi in och... på ekonomiprogrammet? Jag hade ingen aning om vad jag skulle plugga, och sen. Uh... Alltså, Året innan jag började gymnasiet så gjordes ju Skolsystemet om jag är, alltså årskurs, ja. jag är den andra årskursen som läste Med Nya systemet, nya betygssystemet Med A, B, C, D, E, F uh, okay. Och Då läste min pol, Han var men jag läste ekonomi Och då mm. berättade han om det Och då kände jag, det där låter jättebra, jag söker det Så att, jag hade ju ingen aning om vad jag skulle göra Det har jag ju fortfarande inte Så att, jag uh, Bara tog ett basord Därför, men Därför började jag läsa det. Konstant. Men i Linköping ekonomi. och på Kadral var ju ekonomi riktigt så här steklinje på något sätt 34 ja. Ja, jag, är jag det var sist där med den positionen. Ja, det är så. Ja. Ja, det är... I, alla, alltså, i alla fall Tesinskolan och ja, jag... i Linköping ja, ja. det jag gick på, på mm. Det var alltså, ju jag, jag tror att de bara ekonomiprogrammet hade fått rösta i skolvalet var Så hade raderna på 34 mm. mm. Definitivt. Nu var min min klass var nog När för... är du föddes i klass. Men ja, men då är det ju en ny ekonomilinje för de gjorde ju om den. Du läste samma ekonomi, va? Ja, ja jag okay. lä... för jag läste ju något som heter ekonomi, ekonomi. Alltså, jag läste ekonomi och sen lä... väljer du mellan ekonomi, juridik och ekonomi, ekonomi. Inte ett jävla piss-typ. Uh, Lipar så mycket i bakgrunden, det behöver inte vara. Uh, <laughs> det känns bara så, i retrospekt så känns alla sådana här konstiga inri ja. inriktningar på gymnasiet så himla onödiga Jag fattar ingenting så, så, Verkligen, så, ja, men så, allt, så, det, allt så efter, tio, efter tio år på, mm. på universitetet så känns det bara så är man läste i gymnasiet, vad fan betyder det egentligen liksom? Mm. Nej, det är så att jag läste natur och ja. natur på gymnasiet Det hade spelat, jag kunnat läsa Jag, jag hade läsa matur, natur, mm. matematik och Kunnat precis lika mycket idag som jag gör nu liksom. Ja det låter ju som alltså, en vi, jätteskillnad vi... Natur, natur och natur, matematik. Ja men det, det är ju jävla skillnad bara. Det var lite skillnad på dem okej okay? ja, ja, Jag har jävligt att det är skillnad, skillnad Men det skillnad, låter, natur, liksom. och natur och matematik var ungefär samma Som att samhäll, samhäll och samhäll, och ekonomi, skulle säga ja. ja men det är där de gjorde om det Så att ekonomi och samhäll Blev två olika uh -huh. För att jag har ju till exempel inte läst nu läser samma läste du en massa extra språk Jag läste ju inte extra språk nej, på något nej, sätt. Okay. Jag, behö jag behövde läsa språk i ettan Istället läste jag alltså en, Jag läste ekonomi och juridik Alltså affärsjuridik och företagsekonomi Var det jag läste i ettan Och sen väljde, valde jag mellan ekonomi och juridik Jag valde ekonomi och då läste jag marknadsföring Och eh, Företagsekonomi Vidare Samtidigt som jag hade ett u företag nu är väl kom in i 3 sen Så det var ju Det varit mer specialiserat med mm, ekonomi Fast det, vara det kan ju Gjorde ni något vettigt med det för företaget egentligen? Ja, Nej, alltså tanken var ju Att vi skulle importera ja, Det var jag och två till ja. Vi skulle importera skalt i telefonen Och sälja för vi tänkte Det är enkelt mm. att göra ja. Folk kommer att köpa om man har bra pris för vi, Och sen Problemet var ju att jag fick göra allt Ja, det Så jag ett hade ett problem Ja men speciellt som jag brukar vara den som inte driver i allt utan bara gör det någon annan ser åt mig och sen hamnade jag med två som inte hade en koll på någonting så att jag styrde upp det där och körde, ja men då så här, ja, men vi kör viskal enkelt, vi kommer att få våra betyg och vi gör det här på ett bra sätt. Mm -hmm. mm. Och så liksom... Jag håller kontakten och skickar mm. ut det här och sen har vi ju ja, Aliexpress eller Alibaba eller vad det heter eh, skickar ut, får Va? kontakt med några mejlar ja. sen ska jag vara iväg en vecka jag ska till Alpen och åka skidor så jag lämnar över, lös nog allt alltid mejlen som jag har haft kontakt med de här och säger löst det här, vi ska bara ha en bekräftelse på det här och det här så kommer de skicka alla skal för vi hade ju gjort så här. man gör ju undersökning på vad folk vill ha och ja. Ja. vilka mobiltelefoner de har och allting jag sticker till allvar när kommer tillbaka och så Ah, nej, vi har inte tolkat ta tag i det här. Öppnar upp och jag har på en vecka så här 20 mejl från de här som bara vill ha bekräftelse. Ja, ah, nej, det blev inget. Så att jag omhandlade det här till någon stig, form av tjänsteföretag oh. där vi erbjöd trädgård. Ja, men typ det jag gör nu? Oh, Trädgårdstjänster. Trädgård, trädgård, trädgård, ja, okay. ah, men vi kommer att klippa häckar och sen det förfalskade jag. jag skiten så in i helvetet jag bara gick till en på det. Bara är det lugnt om jag skriver att du har betalat mig för att klippa din häck. Bara, ja, bra. Och gör de det. Så att eh, jag fick godkett. okej. Okay. Alltså, jep. de var riktigt lata. Och då är jag fan inte i pigg i skolan. Ja, det är värre än Jonathan hunger här, alltså. Jag fick jag fick ligga i sig in i helvete i slutet för att lösa det där, kan jag säga. Men det är ju en, alltså, se, om man, oavsett om man har Alltså jag har sett de upplevelser man har ja. haft Som den typen av grupparbete Så är sådär retrospekt om man tittar tillbaka på det Så har man ju lärt sig Man har ju lärt sig ganska mycket om hur man ska hantera Saker sådär, Alltså akuta saker som i ditt fall Ja det, fake it till you make it Ja men eller hur Det är inte, Alltså nej är jag... inte, Man ska ju inte, inte bara kasta skit på det Utan lite saker har man faktiskt lärt sig av det ja, ja, jag, Alltså jag har ju lärt någonting Men det är också som min lärare sa att Ja du får godkänt jag bara då frågade jag faktiskt, kommer mina de jag jobbar med får godkänt bara, ja men det är på grund och som hon sa alltså det här är grupparbete och hon följer ju en betygsmall oh, det här är alltså på grund av att du har arbetat så att de får godkänt ja, jag vet vem som alltså, det, har arbetat ju, men jag måste ju, fortfarande följa betygsmallen ingen ska, ingen ska ju påstå att saker och ting är rättvisa i världen men det är ju inte det är sen ska jag också sägas alltså, hade jag legat i ordentligt från mm. början hade jag kanske inte hamnat i den situationen men det var verkligen bara jag. Och jag funkade inte i en situation där jag ska göra allt. Nej, Men gymnasiet, uh, gymnasiet och, kan ju. Vad sa, vad sa du? Nej, alltså gymnasiet kan ju leda till mm. någonting vettigt. För jag, jag pluggade ut barn och fritid, valde inriktning fritid, blev barnskötare. Mm. Vilket gjorde att det blev lättare för mig att komma in på folkhögskolan, fritidslederutbildningen på ja. folkhögskolan. Och gör att jag nu liksom har en fast anställning, eh, som jag visserligen har blivit sugen på att kanske byta, eh, men det har ju liksom gjort det lättare. Jag hade ju troligtvis inte kommit in på, barn, eller på fritidsledarutbildningen på Folkhögskolan om jag inte hade gått på fritid till exempel. Nej. Nej. nej, nej, alltså verkligen Nej, alltså, alltså, ju, nej, det är klart Jag är alltså, Men samtidigt som är jag, relevant och sådär. Men det är, alltså, jag kan ju verkligen säga det jag läste när jag läste företagsekonomi, eh, alltså då ska jag tillägga att min farfar har en redovisningsfirma. Han har eget företag där han gör redovisning. Eh, så att jag kunde, ju, jag kunde ju en del eh, innan. Och dessutom står jag som vice vd För hans aktiebolag Men När jag har pratat med honom Det är så här, ah, men jag skulle ju aldrig anställa någon Eller liksom ens prata med någon som har läst Företagsekonomi, för det spelar ingen roll För att det jag har lärt mig under den här tiden På gymnasiet Alltså det lärde du om du sätter dig ner med en bok Så kan du lära dig bokföring På några veckor Alltså det jag har lärt mig ska säga. alltså Det är jättesimpelt och det vi jobbade på det var ju att lära oss utan till. För vi fick inte göra prov där man fick lära vilka konton som hörde till vilken grej. Och när du väl jobbar med det kommer du ha det. Så det var ju helt fel fokus också, kan jag säga. Alltså det är ju inte, det, det inte på något sätt. Men det, det, är utan... unikt, det är ju inte unikt för. Uh nix man liksom redvisar jobb att man läser jobbet på jobbet liksom det är det är väl det är faktiskt komma komma ut men men en kompetens som är att ok det här ska du liksom göra faktiskt men sen ska ju, ja men som så alltså jag var andra årskursen mm. när den här linjen ens fanns mm. men Alltså det var den ger ing alltså du lär dig bokföring snabbt om du vill om du är intresserad av bokföring så lär du lika mycket som jag lärde mig på i alla fall några månader. Alltså det, det är inte svårare än så det jag kan. Mm. Nej, Jag kan, alltså jag, jag jag tänk, kan verkligen jag, grunderna. Jag, jag, jag har bara tänkt, bara en tanke, tänkt en tanken lite grann kring en, en tjej som jag känner som pluggade till fastighetsmäklare. Där du då liksom pluggar hur du säljer hus Hur du, allting sådär mm. Inklusive all um, försäljningsjuridik mm. Och det är en jävla massa mm. Du pluggar i liksom tre och ett halvt år mm. Och jag, det enda jag tänker är Ja, fast det enda som typ krävs Det är att om du startar ett eget fastighetsmäklarbolag uh, Att du typ, det typ räcker med att du är en social jävel Som har koll på vad lägenheter ja. säljs i området Som du säljer lägenheterna och sen anställer du någon som har koll på juridiken Så jävla jag... svårt Kan det ju inte vara Nej, men det, alltså, Nej. Jag skulle kunna kasta in min syra pojkvän Som är, alltså, det är, det, det är det svinbra det. på bra på säljjobb, Fruktansvärt bra Problemet är att han lyckas skaffa säljobb Där jobbet försvinner efter två månader Så han måste söka nytt <laughs> jobb hela tiden Alltså världens bästa på att skaffa jobb Problemet är bara att jobben försvinner Men Nej. han är ju bäst på alla jobb Han har han är en fruktansvärt bra säljare Sen är det att han är tatuerad över hela armarna Händerna, ryggen Töjningar i öronen Gör kanske att han inte ska bli just mäklare Men han hade lätt funkat som mäklare Om det inte varit för, mm, för det för Han kan sälja vad fan som helst Och hade han fått en tre månaders utbildning På vad som krävs för just mäklare Så hade han varit perfekt som det Ja det, det, det, det är ungefär den diskussionen Jag har haft med Alltså Lite, ja, men, I och med att jag jobbar i skolan så blir det mycket skolfrågor som ja, jag pratar ja, om med kollegor. Liksom. Då, då har jag liksom diskuterat med lite lärare så här: ja, ah, fast eh, den bästa läraren är den läraren som är utbildad. Ah, alltså Jag förstår att lärarutbildningarna finns. Men med tanke på hur många lärare jag har haft genom tiderna från det att man gick i liksom, årskurs 06 som ni kallade det. Mm. Men eh, förskolan fram till det att man tog studenten i nian, inklusive folkhögskolan Hur jävla mycket pisslärare man har haft Det spelar ju ingen roll om du går en lärarutbildning Om du inte kan eh, förmedla mm. den kunskapen som du ska lära ut Om mm. du inte liksom kan eh, ja, men socialisera dig på ett vettigt sätt Om du inte kan pedagogik Då spelar det ju ingen roll vad det har gått för utbildningar överhuvudtaget om du är lärare mm. De bästa lärarna jag har haft Det är ju lärare som inte har varit utbildade Utan bara brinner mm. för ett ämne Musikläraren jag hade i högstadiet Brann för mm. musik Men han var inte utbildad musiklärare Det kan jag verkligen ha med Alltså min mm. naturkunskapslärare på högstadiet Nu hade han ja, i frihet Fyra gånger så mycket Som alla sina lärarkollegor Men han hade inte gjort examensarbetet På just lärarlinjen Det som krävdes som skulle ha liksom, lärarexamen mm. Men det finns ingen lärare som är så bra som han Och men, och Han hade liksom ja, men Han hade en paintballbana Han satt och spelade WoW Han körde kampsport Alltså det var liksom Han kunde ju verkligen connecta med oss Och mm. så jävla kunnig på det han gjorde Superintresserad av naturkunskap mm. Men Samtidigt en så jävla bra Snubbo har att ha göra med Han var ju perfekt mm. för det jobbet också I med den personligheten Men det handlar inte om en lärarexamen Det handlar om vem det är som person För vem som helst Ja nu överdriver jag Kan skaffa en lärarexamen Det är inte det det handlar om Nej men det, det är ungefär som jag säger Kring min fritidsledarutbildning Fritidsledarutbildningen är på två år Och jag säger i princip att Det jag lärde mig absolut Viss kunskap alltså under fritidsledarutbildningen Jag lärde mig mer om mig själv Än vad jag lärde mig kompetensmässigt så, absolut, tack för den biten Lidingö Folkhögskola mm -hmm. Men <laughs> ja. Precis, men Alltså som fritidsledare, det räcker med en social kompetent människa Som har ett öga för mm. vad Alltså i och att man jobbar med ungdomar Ett öga för vad som liksom är Ja men ungdomarna håller på med Samt att du kanske har liksom Någon form av intresse för Samhällsfrågor mm. Mm. Och det, menar, det ska fan inte krävas två år Egentligen <laughs> för att Liksom bli det En social jävel, koll på ungdomar Vad de håller på med nu för tiden Som kan prata Alltså det är två år Fan jag hade kunnat läsa det på ett halvår liksom. ja, men, det, men det är det Morsan sa nu, nu med, alltså, När hon gick den utbildningen Nu är det rätt länge sedan mm. Men mm hon är så god. Nå det var väl inte folkhögskola men eh, men ändå, du var ju så, här du ska lära dig att spela, du ska kunna tre på gitarr. Ja, hon lärde sig det då, men det mm. kan hon ju inte nu, nej. för hon har aldrig använt det, men hon har ändå jobbat mm. som eh, förskollärare i ja, hur många jävla år som helst. Nej. Och det hon säger är så, här, ja, man ser rätt bra skillnad på mina kollegor som har barn och inte har barn. Mm och sen, då får man äga till att vi är rätt, jag och mina två syskon är, alltså vi är tre stycken på tre år, mm. i princip. Det är tre och ett halvt år på mig och min eh, minsta brorsha. så att vi är rätt tajt. Så morsan var ju hemma hos oss under de ja. åren, liksom. Men hon säger att det är en sån jävla skillnad på de som faktiskt har barn och inte har barn. Mm. Också. Och sen säger jag inte att det är så, Alltså som du som inte har barn Jag säger inte ja, att det är okay. sämre på något sätt men För man kan kompensera med annat Men med de som är dåliga på hennes jobb Så är det väldigt många av dem som inte har barn själva mm. Alltså det är också en erfarenhet Sen kan man ju ja, ja, det. ersätta det med något annat Men när man jobbar med små barn så oh, okay. ger ju oh, egna så. barn mer än en okay. utbildning Det tror jag Det är men så mycket. Och det är det med att lära sig på jobbet Alltså jag hade kunnat gå en utbildning på att köra maskiner eller Alltså jag lär mig fortfarande mer När jag är på jobbet Och det är. Ju, jag har ju jobbat upp mig Jag var samma jobbare, jag gjorde allt skitjobb Och nu, fram till nu har jag liksom Stigit hela tiden Så att så är det ju I alla jobb liksom Och om du just på förskolor Liksom Som förskollärare så har du egna barn så hoppar du över ett par steg för att du lär dig det hemma liksom. Eller har jag fel dämpa? Jag har lyssnat på min namn. Nej, alltså, jag, men, jag, jag, nej, men jag, jag håller med delvis och inte delvis. Jag vet ju människor som har barn, egna barn som kanske inte är de bästa pedagogerna. Samtidigt som jag vet personer som har egna barn Som är de absolut bästa pedagogerna Så att det går nog Ja, men, ja, men, ja det är hand. klart att det finns skillnad Men det finns ju något i att ha egna barn Alltså det, det ger ju Jo men absolut men så kan du, alltså, du kan ju till exempel ta mig som exempel Som fick för mig Att jag ska plugga till fritidsledare När jag är 19 Alltså inte ta studenten men jag tog då examen När jag var 21 och började hoppa in i en skola direkt Som 21åring Mm. Har inga egna barn Direkt ingen egen Eller egen erfarenhet av småbarn överhuvudtaget eh, Ingen av mina bröder Eller inget av mina Ingen mm. heter det. Ingen av mina bröder har, hade då några barn överhuvudtaget Och jag upplever mig att Med barnen Jag är absolut inte ens i sitt mest kunskap Det har jag andra kollegor som gör eh, Men jag skulle säga Med barnen så ligger jag i alla fall i topp Hur jag liksom är tillsammans med barnen Och hur jag pratar med barnen och hur jag gör så Så att det går nog lite hand i hand Men det tror jag ju liksom är mitt intresse för att eh, ja, med Samhällsintresset Jag vill att alla ska liksom på någonstans Ha det lika bra Man ska komma någonstans bla, bla, bla. Och den bakgrunden jag själv har Från skolvärlden som inte var så lyckad liksom. men det är ja, men, inte, det, Absolut Det är ju inte jättekonstigt du... mm. Jag menar det kan ju säga, alltså man ser till vad jag har sysslat med de senaste åren, liksom att det man är intresserad av, det där, man sig betydligt bättre. Liksom. Det, är inte, det är inte egentligen ja, så är det. Konst, konstigare så. Liksom. men är du intresserad av pedagogik så kommer du bli bra pedagoger. Liksom. Du, du kommer att, även, om du, och även om du inte har någon, en naturlig fallehänhet för det, så kommer du lägga ner tid och, och kraft på att faktiskt bli en bättre pedagog. Liksom. Och, och det ger jo, dig, det... det gör dig ju bättre. Alltså, punkt, det är inte det är inte, det är inte så. Liksom. Oavsett hur mycket du har läst tidigare, liksom. Det är inte de det jag menar är Att dämpa dem, på något sätt Skulle mm. ha stämmer för att han inte har barn Men, det Nej, det, man, men absolut, Att mamma jobbar det. med alltså, Hon jobbar i samma församling Som jag har jobbat i Så att jag vet vilka hennes kollegor många och mycket och, är, du, alltså, nu det, är jag, nu, det här är, nu, det här är nu. äldre människor Som kanske har hamnat där också Som kanske inte har liksom, Nu är det ju intressant att andra kallar det här för församling Helt okommenterat Nej men hon jobbar ju som förskollärare i samma församling som jag jobbar i mm. Du kallar det här är helt okommenterat för församling Jag kallar inte kall, jobb, jobbade, Berita Kloster församling som jag jobbar i är en församling Vad är problemet? Nej, nej men de flesta förskolor är inte inom församling Nej men mamma jobbar inte på en förskola Jobbar kyrkans barntimmar eller? Hon har kyrkans barntimmar, ah, eller nah. har hon haft? Hon har haft, uh, okay, vi Oj, som församling Oj, har dessutom en förskola. Jag, tyck att, jag, well, jag, okay, jag, jag tyckte bara jag tyckte kul <laughs> att hjälpa. <laughs> Okej, okay, jag, jag, jag, jag kan okay, köpa, man, köpa det. Om kan alltså. förskolor eller för den, här, den här, skolor jag har med att bara börja kalla för församling eller dokumentär. Jag tycker det var lite kul. Alltså, ja, det det kanske är mitt fel för att jag nu när man väl har varit inne i 20köbranschen ja, så på något sätt köper jag är, jag är att varför men jag tyckte bara det var jaja, att äh, alltså varje församling har ju förskollärare får man jobbar med barngrupper men det, ja, det jag kände är en arbetskada jag tar att folk Jag försöker hela alltså typ skulle kalla Austins Anton kommer ut som fundamentalister <laughs> <något. laughs> Absolut. Nej men så det är, nu jag har, jag har jag man krig inte Vad vad vad ska jag säga? Men Jag vet inte Det är ju det är roligt. Jag jag dämpade en diskussion ni två visst men det jättelänge sen gick Lasse hänga på lägen. Vi har två grejer, när jag och den börjar prata fotboll och när vill börja prata förskollärare. Eh. precis. Det då vi brinner. Vilket det heter ju om en morsa är också förskoll. För, ja. för ja. i alla fall Nej, någonting om, om vi på något sätt ska bara liksom nämna det alltså då är det att jag känner dem min morsa jobbar med här som det är samma församling. Eh, och det är kanske inte det är inte så många unga människor kanske som jag kan tänka mig att det är i alla fall i ditt fall utan det är mer vad ska säga, klassiska förskollärare på något sätt mm. som jag har växt upp på dagis med det är gamla damer mm -hmm. mm. och där är alltså de som inte själva har alltså det, det finns något med den erfarenheten och det är som att man lär sig på jobbet det spelar ingen roll vilka utbildningar i i att jag hade lärt mig vilka träd som funkar, hur eller sådär Utan det lär jag mig på jobbet när jag ska klippa vilka träd Det hade jag kunnat yep. gå en utbildning för Men jag kommer inte lära mig det förrän jag faktiskt är på jobbet Nej och det, det du kan säga om skolvärlden överlag Just kring de du pratar om De som är typ 50 plus taggare Och jobbat på typ samma arbetsplats konstant Sen de liksom tog studenten Ja. att de har, de har vägrat att fortbilda sig Så att de lever kvar i samma pedagogiska teorier Och eh, praktiska teorier Som var när de tog studenten 1964 eh, Och det funkar ju inte idag I och med att samhället ser annorlunda ut Idag jämfört med 1964 Så att det är ju inte konstigt Att de pedagogerna anses Lite förlegade liksom. Verkligen, alltså nej, men Det men är samt, det jag menar i att Har man egna ja. barn på något sätt så hamn, alltså Då hänger man med på ett annat sätt tror jag. Jo men du tvingas ju typ att hänga med I och med att de ja. liksom växer upp I nutida eh, Ja men nutida samhälle Med allt vad det innebär liksom. mm. men, alltså, det, det, är bara, det är bara att ta ett mm. jättekonstigt Exempel det så här, När jag växte upp jag hade, Internet blev precis populärt När jag växte upp, jag är 92 eh, Och Liksom man hade ett jätteslött internet Man satt och liksom gick in på Hamsterpaj och så mm, fick man vänta det det. en halvtim Innan du kunde spela någon jävla dåligt flärspel Idag sitter sex Ladde på tv Eller Hamsterpaj eller någonting sånt där Nej, Det är ingenting att skryka uh, Men alltså sexåringar idag Jag jobbar, jobbar på en skola där Sexåringarna och sjuåringarna Går runt och pratar om Jucke och Jonna Alltså det är ju mm. långt ifrån Den världen som jag har växt upp i jag vill liksom så att du ska Han, med en här. kort passus här på att jag faktiskt Dem är släkt är har det jag det. Det. Uh, Ja, Yuki-boy <laughs> mm. <laughs> Inte blodsband, äh, ingift, syssling med min morsa tror jag Nej. Eller något sånt där Mm. Nej men alltså när, jag, alltså när jag satt och spelade ja. en jävla bara bara superdåligt super flash-spel som oh, heter typ på strip, uh, fan, hette typ såhär strip... han heter du nu då? Pil uh, uh, nej, uh, pilstrip, pilstrip, uh, uh, alltså. uh, man fångar all burkar. Ja, man skulle följa... Där yeah. ja. Ungarna, ungarna idag liksom säger Jocko och Jonna, här med en goggla på Jocko och Jonna och man får nej, upp Jocko och Jonna... det är, är helt jävla rätt. rätt. När du säger 7-bast liksom. Eh Ja, suget på sugerpress. Jag, jag, jag vet inte hur många timmar jag har spenderat att ett Balloons Tower Defense på Jesper alltså. Jag var på Jesper, jag, jag är inne på Yesper nu i princip varje dag och fortfarande ja, det ändå är det är att... okej. Okay. <laughs> bara... för... Spelar du fortfarande det enda... suget spel? Nej, det är det enda, det enda stället som jag faktiskt hittar 10 Motorsport gud, eller gud. Motocross Sport 2 som jag faktiskt sitter och spelar och Uh. Ja, ja Alltså, jag spelar ju tills min Farsas jobb-dator Krascha uh. I princip på den, för uh. att jag spelar så jävla länge På Level of mm. Tower spelet mm. mm. mm. Jag spelar att spela Kommer fan inte ihåg vad det heter man spelar Vi setor. är så jävla bra på att glida från ämnen Snacka inte Men det, det, det ska sägas att det här avsnittet Kommer bli det mest glida från ämnet Som någonsin, vi har, vi har... Egentligen tagit sig igenom halva podden, typ. men tanke på att det är, vi är, fyllde, det här är en fildepodd. Det var 1 och två nu, totalt. Vi har spelat ja. in i typ en timme. Vi har ja, halva, ja. halva tiden kvar, så det här är nu skit att jätte. Nu kör vi bara vidare. Det bästa, ja, det det, vara det vara bästa nice spelet på guest.nu på var Elemigrantet, tror det heter. Man spelar, en, man spelar en mexikaner som skulle hoppa på en cykel över ett stängsel Gud. till USA. <laughs> <laughs> Detta var typ typ 2000 eh 20, vad ska jag säga 2016 någonstans. Där, någonstans typ ja, det fanns det. Ja, något sånt. Ja, men eller hur man Nånta man ser det uppifrån man ser en rund alltså så man, man ja, som en är och så har man två linjer fram och bak som man cyklar. <laughs> och sen under man typ ja. polisbilar som kom vid uh, gränsen till USA. Något ja. jag minns ju alltså rena Våldtäktsspel på den sidan Det var ju något spel Alltså på, inne på suget Där man liksom skulle att, Du skulle få en tjej och få orgasm Utan att de vakna ja, Det var ja, inte ja, målet ja. för de spelar Orgasm girl 2 Vet jag Vad är det, heter vi, det. Ja, ja, ja, jag, jag vi började med mitt jobb Och vi hamnade här törre, Det på orgasm girl 2 Nej men orgasm girl 2 Du kunde ju inte det här. Använda en fjäder för att chippa för att stimulera den och så kunde du dra ner trosan och Nej, men om, om vi ja. ska gå vidare från yes. det. Men vi... Ska, ska vi, vi gå vidare från Filipod nu? Ska vi börja om? Nej, men vi, vi får inte... <skratt> <skratt> vi börjar om, vi berättar om allt typarna. Men uh, Jampa, vad har hänt sen sist än? Vad har du avslutat sen sist? Så här, jag, jag tänkte ta upp mitt avslut Inte direkt, utan jag tänkte ta upp en liten uh, ja, Såhär Sätt er bekvämt Väldigt bekvämt mm. Hur? Så ska jag berätta en liten story för er Om oh, vad har hänt ja. Tänk er så här. Tänk er ett år sedan Ungefär vid den här tiden Nu är den 18 augusti, Det är soligt det är, Solen har precis börjat gå Ner ni är vid en väldigt, väldigt vacker uh, hatshyta nere vid en kanot uh, stadium, hmm. så att säga. Det är en badstrand i närheten. Uh, även om ni inte har den här musiksmaken så kan ni tänka er in i det här. Det är uh, Tommy Nilsson spelar några av sina absolut klassiska låtar. Aha, ni har Uno, Uno, Uno Svensson spelar några... Klassiska låtar Samtidigt En och en halv oh, minut Från att hoppa Så kan du Ta ja, positivt Patrik Isaksson Spelar De spelar Några av sina egna låtar Och sen spelar de faktiskt Med de låtar Tillsammans mm. Så här, Klipp ja. Där Du ska inte lägga in en bumper Men klipp ja. uh, ni vet ju alla att de här tre är... Oavsett vad ni tycker om dem så är det ganska stora artister, eller hur? Ja, det kan man ha Ja, ja jo. Eh, alltså, de, de kan vara bra. Jag fick bara ångest över alltihop, samtidigt. <hör> Precis. Men det här var då äh, Östersund, där jag kommer ifrån. <laughs> jag vet, äh, har jag vet, jag vet, jag en. inte. Du finns där. Ja, Östersund Ox har äh, årligen en visfestival mm -hmm. nere vid Kanot om man ska uttrycka det så Det är en kanotstuga med en kanotraisingbanor vi kanske in vid festival vid havet ja. yeah. Precis, ja, det har vi också så det är det. Ja, ja. Men det är liksom alltid, alltid Tommy Nilsson har varit där typ fyra år Och Patrik Isaksson har varit där två år ja, men det är ganska stora namn Oavsett vad man tycker om dem Så är lite lokala förmågor mm. I år så tänkte också Lysund att ja, men vi ska göra det här ännu, ännu bättre Okej okay. Nu lutar ni tillbaka igen Förra året Förra året så minns ni Visfestivalen Tillsammans okay. med Tommy Nilsson Patrik Isaksson, Uno Sönningsson Några lokala förmågor ja. Det är fortfarande samma typ av väder Det är väldigt, nah, väldigt Men istället för att Patrik Isaksson Tommy Nilsson, Uno Sönningsson Står på scenen Så ser ni scenen rakt framför er men ni tittar lite, lite det blir inte mer visfestival än att Ravelli ska få straffar på och att spara två uppträning samtidigt. Det är inte jättebra. Är det vis? Vi? Man, så är det Där vis. Thomas Ravelli står i mål och man vill få slå straffar på honom. <håll> ja men, okej. Okay. Och på scenen så står smalare än Tord och ska spela. <håll> ja men <håll> det, det, det är årets visfestival. Ja. <håll> <håll> mm -hmm. Nej. Nej. Men, alltså det, men en, alltså det är en grej det är en grej att kasta men... in Thomas Ravelli som någon form av det är en stor grej för att oavsett vad Vad är en stor grej 2017 <laughs> förlåt. Alltså jag Nej jag, men jag det är så vi... alltså jag jag, jag vill se det. Fotograf 2002 typ. Eh, när jag var typ 10 bast Ja, absolut, men det beror helt på sammanhang om alltså det... Jo, men det är också Le som har ett fotbollslag som spelar i division 4. Den alltså den största sportatleten som vi har eh, fått ut mm. ur Vi kallas Spjut som spelade band i Hammaby. Du fick ju inte höra inte in i bandet utan vi pratar utebandet. Högsta vi har kommit någonsin Nej, pengarna, i en i division 3 Och nu sunts i går. Nu ska vi slå straffar på Thomas Ravelli och smalaren Tord ska jag spela. Året innan så har ju visserligen Tommy Nilsson och en svänning som har fått sig spela <laughs> Ja, men Ravelli har ju han, han var ju stor för 20 år sedan liksom. han han har kommit Det till det vill säga där, ändå... är, där det är också ett sunt nivå mm. på vad han ska prestera, Nej, men, liksom. Jag, jag håller, det jag ska kasta in här är att för jag läste en eh, någon form av artikel oh, på fan. sportbadet eh, eller om det var Expressen för inte så länge sedan Den, det var någon idiot som ja, var var nött på än mig, Jag tror han var född 95 som pratade om att Nej, men vi ska släppa VM 94. Det är inget ah, procent, ja, som är. Det är en lilhanius eller något sådär. Ja, ah, men jag vet, inte, jag bara säger. Ja. Till och med jag, jag har bara sett krönikan därifrån. Alltså, vi kommer vi kom inte nå något så stort i modern tid. Vi, visst, vi tog Silver i hemma VM EM58, men det är ju för länge alltså, nej, nej, nej, men, så här, och, Absolut inte. Så, så att Ravelli att är jag. där. För att det är inte så länge sedan, och att han fortfarande mm. kan stå i ett mål och ha lite kul. Han är lite pias. Det är inte så orimligt för att det är sånt han gör. Mm, det är sånt precis, han lever tar, på. Jag tar inte ifrån Thomas väldigt mycket och yes. jag tycker fortfarande att VM bronset 94 är stort. Jag var två år i Schweizerna. Men det är inte det men, men att det måste ju vara någon artist också. Precis, och då har man då Smalare en ja. Tård Som är typ Sveriges näst, näst, näst, näst största coverband Oj, Som så heter har Tård låtar, smalare Smalare mm, än Tård Ja, men... Ja. Men oavsett vad, för året så var det fullsatt okay. På Tommy Nilsson, Uno Svenningsson mm. och Patrik Isaksson Plus lokala förmågor mm. I år så ställde man in evenemanget inte på grund av dåligt väder eller någonting, utan för att totalt 13 biljetter hade så. <laughs> nej, det är, är inte mm. mm. Nej. Alltså, nej. Men då är det inte till... Alltså för att jag vet ju att ja, men just vis i Västervik, alltså även när de har haft i princip okända namn, när de inte har lyckats få dem står i handen Då är det Vart, ändå kommit än Men jag, jag vet inte, inte Vem smalare än tård är Jag vet inte nej, det är exakt. Jag men. Med. Ja, Ravelli, vad jag ska jämföra Men Vad har han med Visfestival att göra överhuvudtaget Nej exakt nej, men mm. det, är något, alltså det är något som bara är där För att det är trevligt uh, Men även Visfestivalen De har ett sånt varumärke där det kommer folk ändå För att de vet att det finns de här Mer okända som ändå som ändå är bra. Alltså, jag vet att min farmor och farfar, de sa till mig Ja, ah, det var en jävligt rolig viskomiker. Han var så jävla trevlig. Det var Ola... Han heter Ola Aurel, tror jag. Ja. Yeah. Alltså, han var... Alltså, och det var okända namn mm. på det sättet. Men det är ändå ett sånt liksom varumärke så att folk åker dit. Absolut. Nu... Oftast är det ju lokala förmågor som är kända i den staden. Ja... Exakt, om man bygger upp någonting om att det är trevligt att vara där För att det ligger liksom det inte... eh, Min flickvän som bor inte ett långt från Västervik Och har upp där Hon har ju liksom haft kompisar som har haft Kompis till en kompis Som har någon stor jävla båt som ligger i hamnen där mm. Så man kan sitta där och lyssna För att det är alltid folk mm. eh, Men Så att om det sätts 13 biljetter Det alltså <laughs> Det är för dåligt Jo, men så är det ja, alltså, ses mer än 13 biljetter till någonting där alla är dåliga ja, men precis. Mm. Men vi, vi, vi, vi kan dra, ta en ännu jämförelse Förra året då, alltså på den här gräspletten där, där det är så Förra året var det ju då de artisterna Inno Svensson, Tommy Nilsson och Podkisarsson och lokala förmågor Fullsatt på den gräspletten mm. är kanske typ 200-300 personer Det är inte en jättestor mm. gräsmatta I år så såldes det 13 biljetter innan man såldes, äh, stängde igen det 2004, så här, vi börjar med lite fakta Oxford 2004 hade typ 11 200 invånare. 2004 så kom. Jo, ja, det är en och här. Jo, det måste vara folk ute och så. E som kom... eller vad fan den hette. Kranskommunen. Till Oxelösund mm. 11 200 invånare i Oxelösund 2004. 13 500 personer kom på konserten i Oxelösund <rätts> <här> <här> Nej mm. <här> Sjukt va yeah. Jo mm. men det är lite det jag kommer till Alltså det handlar ju också om jo, men, såhär, alltså, 15 det... år senare från gyllene tid 13 500 ish Någonstans där Sålda biljetter År senare så var det Tom Jones Nu tar vi ifrån tårna här sådant, 000 biljetter. Det var inte så mycket för några år senare ja men 200 300 från och Sönningson och Isaksson och ner till 13 biljetter. För jag funderar på om jag ska hålla in den jävla nästa år och så Ja biljetter. jag tänkte säga alltså vi hade ju ensamt sålt fler biljetter till en live än 13 biljetter. <laughs> att, jag, jag, jag lovar skulle vi ha en livepodd, då kan vi sälja minst 14 biljetter. Uh, och jag tvingar alla i min familj att köpa, så då har vi typ fyra biljetter gratis Oj. här. Ja, jag plockar alla. Jag tvingar, ja, jag, jag får med, om vi är någonstans liksom ja, i, ja men runt, det blir väl runt där jag bor, i och med att jag bor i mitten av oss alla, men alltså någonstans där det folk, är så närmast för alla, så brukar det bli folk. Då får vi... Ja, men, jag sticker ut hakan. Vi får minst 20 pers. På en livepod. <laughs> det är, alltså, som skulle köpa en biljett för 100 spänn. Jag lovar mm. Mm. att mm. vi skulle lösa mm. det. Det finns faktiskt mm. följer inte för Nu tar du 20, 20 spänn, spänn skulle jag gå med för för på att sälja biljetterna för. Mm. Uh, Nej, men alltså, om, om man pratar om... Om jag skulle gå till mamma och pappa så men Skulle ni vilja komma här? Vi ska spela en en livepod. Vi gör en grej på den här saken. Fast du har inte 20 mamma och pappa ja. Nej men jag har tillräckligt en under saker om antal familjer och, <laughs> mm. och då ingår det inte där till klubben Fan var glad att Mattias inte är här Och gör en dialekt på att jag är släkt med alla min... Alltså att... ja. Ja, ja jag vet Men Vi är tillsammans allihopa här Vi hade fått ihop 20 pers Det hade vi För hundra spänn biljetten det är För rås. att det är så lite pengar så att folk Betalar ut utan att tänka utan problem. Exakt, då ingår all form av VIP. Alltså, att få 13 biljetter <laughs> till någonting som. Vad sa du, så du 13 000 för 2004? Det är alltså, 13 500 ish 2004 till den tiden. Alltså, det är så det är så dåligt skött. Men vad för det händer? För att du kan, byga, alltså, du kan ju bygga upp en sån. Du behöver inte ens ha de stora namnen för att nå ändå. Alltså inte 13 000 men nog tillräckligt mycket <laughs> Nej, För att de det ska vara bra, bra liksom. Ja men för att om du bygger upp Någon form av, ja men det här är bra stämning Och man ja, vet det, att det, det blir det bra är ju frukt, alltså. Då måste du inte ens ha bra Alltså de stora namnen för det kommer komma folk ändå de är inte ens Ja men ja, de ja, de här har det här är lite mysigt Det är på det är som sommaren och det är ni vid vattnet. Vi kan sitta här, vi kan dricka alltså, lite vin och kolla på det här. Och det är lite mysigt. Hur dåligt har man klart det Marcus om det finns. kommer 13 pers? Uh, man, man kan säga så. Här, alltså, man kan vi... säga så. Här, jag visste inte ens, om att Thomas och jag skulle komma innan jag läser nyheten att det hade in. <laughs> det är så, så dåligt reklam, är... snär... ja, dålig reklam att göra Det är som att göra när man ställer in det. Liksom. Mm. mm. Nej. nej men Ja, jo Nej, alltså jag kan Kasta nog, ut du saker och säga att, Eller OT som är såhär du gratis ner. tidning Som skickas ut en gång i månaden liksom. då du Gör en, en annons stund. i lokaltidningen Skicka ut 3000 spänn På Facebook i, liksom, Och sponsra runt Sundsområdet. Då måste du få mer än 13 pers Ja <laughs> <laughs> Jaha, de hör ihop Äva, mm. tycker inte du att uh, smalare tård och Thomas Ravelli håller det? Eller? VEM är smalare än tård? Det, det är ett coverband då, ja, Om jag inte helt ut och cyklar så lirade de på faktiskt När Thomas Ravelli och resten av 94-laget kom tillbaka Så lirade de på den hyllningsgrejen mm. där på uh, Rolisparken de, de, gjorde, de gjorde GS covers då. De har ju mycket, de har ju mycket i, i alla fall. Det ska ju vara. Men vad antar du? Men har de någon Spotify eller någonting sånt där, där så ja, har spela. ju en vanlig hemsida, det där nu. De. Mm. Eh Smålantår som som står på deras hemsida som så ut var jul på Oj. typ 1998 och så. Smålantår. Smålantår är idag ett av landets mest anlitade uh, party/coverband. Sedan 1991 spelar Smålantår på heltid. Vägarna har gått från snöklubbar runt om i runt om i landet via eh, sommarspelningar på Gotland och after ski i fjällvärlden. Smalare har, har lirat efter har lirat after beach på magasinet. <laughs> Okej okay. eh, och, och och söndagsklubbar på snick vintergigan har också Det är after skispelningar och efter ski spelningar och show på sälen. i Sälen, husi och hög <laughs> Åre bygge, äh, inom bygget och Vemdal skalets Högfjällshotell. Ja, det Vi tar var... över efter <laughs> Ja, det var inte bara för att jag inte har är inte helt nytta Nej, det var ingen det var lätt konst... det, var väldigt... det var jättekonstigt äh, Framförallt vad är meningen att fyra, med... fyra rader det sex. Nu jävlar ska jag hoppa in i gästboken här. 200... senaste inlägget 201604020. Ja. Ja, det var något på engelska som var jätteointressant. Innan det, alltså det är 2016-0420 är senaste inlägget. Näst senaste inlägget. 2013-0417. <håg> Såg dokumentären om när rocken kom till sveg. Såg inslaget om bandet Scam och sedan det för att leta upp på albumet. Efter min smöda hit. Det här är ju om ett annat band! Och vill bara skriva att jag tycker att bandet är guld Guld efter flera lustningar Gillar ja, staffa. <laughs> ja Är det så att Staffan spelar I ett smalare antal Ja det måste vara så måste Ni kan göra. veta lite, lite mer om hur Oxelusund mm. har fått det här dåligt för det var, vet, de måste ha varit aktiva 2010 för de var en jävla måste inlägg I gästboken då Grattis på födelsedagen Tord AnnaLena659 <laughs> Ja 2010 händer verkligen någonting Anki oh. i Dalahusby Husby Nye och annat Tack för en väldigt fantastisk delning <laughs> uh, Här hos oss i Husby Hoppas vi ses nästa år också 2010-11 Sm Andreas skrev äh... 2010-0810 Ulf Lagerlagerstam ja. Vi snackades på ja. festivalen i år du snackade om någon snubbe mm. konspirationsteorier och sånt Men Vad var det snubben hette? Tänkte man skulle kunna ta och kolla in honom Glad smiley. Ja, <laughs> glad smiley. det var två glada smiles i den texten. Uh, deras mest spelade låt på Spotify är um, Na Na nationalsången. Feller. Jag gör inte på nationalsången. Japp. Yep. Ja. Det, det är ju den, den kan du spela upp tycker jag. Ska, ska vi göra det? Uh, ja, ska, ska jag vill vi höra upp, det. Ska vi leta upp uh, ska vi leta upp smalare en, en man... Ja, vi måste ju spela upp den ska, nu, vi har om det. kommer upp ganska snabbt på, på spot 2, mm, här det kommer så. då deras version av Nationalsången. Väldigt mycket hockey. Du har med sydligt här va? Mm. Ja. Långsydligt. Det var konstigt det. intro för att var Nationalsång. Nu, nu så tunnar vi ner, kanske. <laughs> Där så. Det är väldigt mycket hockey-agel över det hela Ja <laughs> Jag kan ju kasta in här Med det här i bakgrunden att Jag och en kompis hade alltså i alla fall Fem år innan vi började flytta, Han flyttade iväg och sådär Och vi hade annat Så varje nationaldag Så mm. Jag bor ju lite Utanför Stama, det är lite bland annat Då hade vi ett träd I en, en koage Som vi kallade ölträdet som var skönt att klättra upp i och sitta mm. i Alltså man satt så jävla bra i det trätt Så vi klättrade upp där Vi satt där, vi knäckte varsin folköl mm. Vi tog varsin snus Och sen lyssnade vi på Sabatons eh, Nationalsång <laughs> alltså. från Sweden Rock Okej, okay. ja, det är bra Och det var liksom vårt nationallags, Vår nationaldagsrutin <laughs> Ja det var helt jävla underbart Så länge det på. Går, går inte den här versionen jävligt långsamt? Jo Jo, den, alltså, men är ju... alltså det roliga är att Det, det, är det var ju bättre när En klasskompis What? till mig sjöng nationalsången När LFC spelade <skratt> <skratt> Här I gästboken från 2009 07 Anna Leda skriver hejsam. Hoppas du dömer riktigt bra i Brembollsmatchen i Höglunda på fredag Anna ledan 659 det ska, vi, ska, ska, vi dra, ska vi dra en och en Ur gästboken här så kan jag ta den från 2006 0615 här. Hinken skriver det här uh, Varför ta Hinken skriver Varför tar den inte emot min Tar emot rätt adress Min är hinken Slash citationsdecken eh, sk3rj.se sm3szwatskypnet.se <här> Men kan vi bara hoppa <här> över att smalare en tår skulle döma en brännbarnsmatch? <här> Men vi, vi kan ta upp lite så här hur dålig <här> Olsensunds kommun <här> har faktiskt skött den här vitsfestivalen. Uh, för biljetterna kostade 150 tyckte <här> mm. Man kan säga vad man vill <här> god, god. Men nu har man betalat tillbaka till de som faktiskt... De, de 13 som faktiskt har köpt för 150 spänn. Det kommer att vara efter så, skänket, om du 13 liksom. Men man har ju inte betalt tillbaka 150 kronor. Nej. Okay. Utan man man, man... man... man... man har faktiskt <siktigt> fått 75 kronor som, <siktigt> som present får 75 på ica tillbaka. Nej men... Bor i...? Okej. Så nu har jag <här> <här> <Voy. här> <Okay. här> <betalat> 150 spänn. Mm. <här> <här> <här> <här> förstår är att så ut och gå på sånt Nej, du får oh, inte pengarna tillbaka. backet. Du får 75 kronor på IKEA. <laughs> det som är ännu bättre är ju tänk om det är någon som är typ ute på hus semester och tänker att Jag vet kollar upp och så bara, Ja men här det är visfestival vi vi. i Oxelösund vi vi. vi vi ja, vi vi då. vi får på förbi då. Det är ju trevligt. Du köper biljetter ja. och så bara, Ja, nej, det blev inget Då kör vi ju inte förbi För att nej, det finns så inget så annat så bara, Nej, vänta nu, vi fick alltså dela ut 300 på två biljetter Men vi får 150 mm. spänn Han bara, men vafan Ikka kvantum Nu skulle vi? Framförallt Jag kan masterminds i kommunstyrelsen <laughs> Men jag Ja, vi har sett på en som inte <laughs> in i liksom. alltså, jag, vill ändå, jag vill ändå kasta ut det här. Så gå in på Smålandentourch mm. hemsida och läs i gästboken. Det är jätteroligt. Mm. Och skriv någonting. <laughs> <Det> är... <laughs> Nej, men de kommer ju dö av en hjärtattack <laughs> för fan. Gör inte det. Men Men in innan läs. För säga. det är roligt. Ska vi, ska vi skriva i gästboken? Jag jag är med. Om. <laughs> Vad ska vi skriva? Stress. Vi skriver eh, podcasten Mike. Eh, Skriv bok. Jag ska också skriva för podcasten Dicke. Hey. Namn. Podcasten Mike. Hey. Mike ska jag heta. Tack för för en en bra inställd speltid. <laughs> Det inst är en ehm eka eka vad fan heter det? Vad heter det du kommer ifrån den på? Varför glömde jag borta? Oxelösund Oxelösund Oxelösund Ox Oxelösund Okej, så här ska jag då En annan påskastning Tack för en bra inspeltspelning i Oxelösund Vilka kvantum har jag en helt okej för. Yes, uh. Uh, det, det, det kan de ju inte vara ledsna över liksom Och så skriver vi då Podcasten Dinkel at mm, ja Mm Okej, okay, jag skrev fel verifieringskod, tydligen. Fan, vad jag om något. <skratt> <skratt> uh, <skratt> Har du en länk man ska skriva till podcasten Dinkel? Uh. Så länkar den i, i kanalen så jag kan lägga sen, för Jag skriver också en kommentar. Men uh, jag har felat på verifieringskoden, jag kan inte läsa den här. <skratt> <skratt> Nej, men, men vänta nu. Men vi ligger ju som man kan söka på podcasten Dinkel. så vad fan du skriva, står och lyssna på podcasten Dinkel. Jo jo, men, men verifiering... Ja, nej, du har inte... Med, en jag en menar, verifieringar... Jag på ser inte helt enkelt... Åh, du Men, ja, vad är det på verifiering som du vill Åh, fan! Men, ja, nej, det här är seriöst. Det, jag ser inte vad det står. Det här, det här, det här blir... Kan, kan någon hjälpa mig där? Alltså, jag, jag står Vad att... Åh, fan! Testa och skriv början på en parameter. Alltså jag kan säga samma sak. Man ser ju ingenting. Jag har samma. Jag får att den öppnar i ditt eget fönster. Det här blir inte bättre. Ja men det ser ju ut som buss. Vad är det där? Vad är det där? Det är ju Inte undra på att den sidan inte är aktiv. Man kan ju inte verifiera den man ska kommentera. Men det skulle ju, det skulle lika gärna kunna vara k Kan, vi, kan k man förlåt få den där bilden kanske. i alltså, podd-beskrivningen så att folks... <laughs> ja, alltså jag ser ingenting på min. Det ja. finns ju inga bokstäver överhuvudtaget. Året är 93. I Västergötland. <laughs> I Västergötland. Det är... Fan vad de första marknadsvarar Ja, verkligen bussar Ja, man, man, alltså man skulle kunna, om man tänker så här, att man åker någon gamla pågatågen i Skåne och tittar på sätena, då kan man säga. det. det Nej, men det, alltså, det, kan, bara, det kan vara i med det, alltså, det. Det är liknande. Ja, bussäten! Kan jag säga. Verifiering! Smalare än tård. Vill man inte att man får skriva deras gästbruk, eller vad är det för fel? Jag tror vi hittade förklaringen till att det helt plötsligt varit svårt att skriva. Alltså, inte mm. var så många inlägg. Ja, Jag, jag provar med smala antal. Nej, det var fel där i svenska. Nej, tyvärr, då får jag inte smala antal vårt inlägg om, om spädningen också. Det är Nej, jag skrev det, det. Den inställda spelningen i Oxelösund var kanon Kommer nog inte nyttja mitt presentkort på Ica Quantum Du har bor i så det blir lite långt Lyssna på podcasten Dinkel Det var vad jag skrev men, okay, men det blir inte godkänt här bra. Nej, Nej fel, verifieringskod ja, fel verifieringskod står det här Vad felverifieringskod? Nej, det inte Jag skrev inte det. Nej Ja. Det det där var tecken som inte går att göra. Nej, ska, vi bara, ska man kasta in en bild Nej, på ett bussat? Ja, vi behöver en bild för ett bussat. Jag har tagit mina så två jag grejer. Jag tog att jag har på den och okay. vi åkte vi tar, den här nyheten med, med båda bilden. Vi tar, vi, tar en, grejer. vi tar en bumpa och liksom så går vi vidare, uh. nu, nu det, i, säga, alltså, okay. det här blir jättebra. Jag har spelat in i 2.17. Jag skulle så precis det här blir säga det. Vi har spelat in i två timmar nu. Alltså, så det här var jättebra. Det här kan... <laughs> Det blir Nej, säkert... Nej, nu ser du sist i sista ämne, Mikael. Sen <laughs> någon av vi av det här. Ja. Nej. Ja, precis. Jaha, okej. Okay. Men ja. okej, okay. ska vi... Ska vi... Men jag, jag, jag, jag kan få... Vi kan säga hej då, så kan Aa. jag få avsluta med att läsa en text som har med avslut att göra. Okej, okay, ja. Är ditt avslut... Mm. Eh, om man är allergisk mot gluten? Nej. <laughs> Nej men jag okej okay, jag jag drar uh, jag kan få dra skämtet den gången. Ja men det kan nej, du få nej, fan, det ja, vi kan inte. Vad fan? men jag den har ju missat de tre senaste avsikterna kommer ju inte och skämtet. Ja men det är väl lite av comedy nere här. <laughs> Men det, det var väl en intressant mm. historia Och, Ska vi, vi avsrunda no, av det här när vi har hållit på ganska länge så jag dämpade, dämpade. Kan vi boka Nästa gång vi ses Kan vi boka smalare en tår då Som band till Det är en bra idé ja. För vi har, vi har ju pratat Vi har ju pratat om att vi ska försöka ändå hitta någon form av litet event mm. och es Om det är bara en stand up ja. som man går och gör någonting ja. Kan vi inte bara boka små än tår De kommer inte ha haft en större publik Än när vi kommer 7-8 pers ja, hade, vi, hade vi haft möjligheten att skriva deras gästbok Så hade vi bokat in dem Men Danbal du hade ju ja. någonting att, att avsluta på här liksom, Bara runda av liksom det hela. Ja precis Jag, jag håller ju på att skriva lite skämt då, då. Tack så mycket Jättestal Fint Mm. Och jag har faktiskt skrivit oh, eh, ett vad jag tycker är de roligaste skämten någonsin Aha. Mm. Eh, Om man är allergisk mot eh, hav, nej, vänta. om man, nej, jag om jag man är allergisk mot bluten, får man veta ja, Just det. Om man är allergisk om, aller <skratt> om man är allergisk <skratt> <avslutande> mot <skratt> folk ja, som Så mycket för oss. Hej då. Hej. ska jag läsa in då, eller? Ja, nu stoppar vi inspelningen. Jag läser in den texten som jag tänkte läsa in.